Jag har upplevt väldigt mycket oförklarliga händelser genom livet. En del som mest varit spännande och några saker som varit rakt igenom vidriga. Nu tänkte jag berätta om något som vi kallar grodmannen. Sommaren 2007 hade jag och min vän Niklas precis kommit tillbaka från en nästan två månader lång bilsemester i södra Europa. När vi kom hem till Stockholm och vårt underbara Kungsholmen skulle vi ställa till med fest och berätta om vårt äventyr nere på kontinenten. Vi hade en riktigt kul och blöt fest hemma hos Niklas. Och sen på natten, eller snarare tidigt på morgonen, var jag på väg hemåt. Jag promenerade längs Norrmälarstrand med ett par av våra tyska smuggelbärs i ryggsäcken. Framme vid Rolandshovsparken vek jag av- –och tog vägen mot Smedsutsbadet. Och när jag hade passerat under Västerbron och var på väg ner mot badet– –så bestämde jag mig för att avsluta en bra natt med en öl i soluppgången. Jag satte mig vid hoppträdet. Ett gammalt pilträd som sträcker sig rakt ut över vattnet– –och bildar ett perfekt hopptorn. Jag satt där och knäppte upp en öl, tog en klunk och njöt av utsikten– jag blickade ut över Långholmen och Västerbron som var alldeles tyst. Inte en bil susade förbi. När jag följde den långa bron med blicken så fastnade jag plötsligt. Fan, det stod någon där uppe på räcket. Eller såg jag fel. Solen som speglade sig i vattnet där jag satt bländade med en aning. Nej, jag såg rätt. Det stod en man på räcket helvete han tänker ta livet av sig tänkte jag och rätt som det var hörde jag mig själv skrika nej han såg ut och vända sig mot mitt håll och försöka lokalisera varifrån skriket kom jag ställde mig upp och viftade med armarna och skrek hoppa inte gör det bara inte han vinkade till mig mitt huvud rusade av tankar vad fan skulle jag göra ringa 112 Kommer de hinna hit? Ska jag simma ut? Kommer jag kunna rädda honom? Jag landade i beslutet att jag måste försöka tala honom till rätta och ropade Stanna där, snälla gå ner från räcket och vänta på mig, jag kommer upp. Jag började springa mot brofästet. Det handlade om ett avstånd på kanske 300 meter mellan mig och mannen. Det är konstant uppförsbacke upp för bron, men jag sprang snabbare än jag trodde var möjligt. Jag försökte hålla blicken fäst vid mannen och såg att han stod kvar. Jag andades flåsande ut. Mannen vinkade igen. Men det var något som såg väldigt konstigt ut. Hans arm såg onormalt lång ut och liksom vibrerade som en sån där upplåsbar plastgubbe man brukar se i amerikanska filmer. Han försvann i mitt synfält för en stund, men sen var jag uppe på bron och såg honom på avstånd. Han såg ut att vara klädd i en våtdräkt, helt svart, och han liksom glänste i solen. Jag försökte ropa på honom, men var så anförd att det kändes som om lungorna skulle sprängas. Allt jag lyckades få ur mig var ett nästan väsande hallå, vänta. Han hörde mig och vände sitt ansikte mot mig, och där blev jag stående på fläcken. Jag stod nu på cirka 15 meters avstånd från mannen, och stirrade in i ett ansikte som inte tillhörde en människa. Min hjärna som fortfarande gick på hög varv började nu istället för att desperat försöka rädda ett liv leta efter en förklaring till det jag hade framför mig. Jag synade figuren upp och ner. Han är utklädd, tänkte jag spontant. Var han utklädd? Nej, han kan för helvete inte vara utklädd. Det jag stod öga mot öga med kunde bäst beskrivas som en grodman med stora, runda, reptilliknande ögon och två ovala hål till näsa som såg ut att stängas mellan varje in- och utandning. En mun, en stor jävla mun som låg mot mig från öra till öra, förutom att det inte fanns några öron där. Min tidigare observation angående onormalt långa armar var helt korrekt. Armarna som jag såg nu och även benen var sjukt långa i förhållande till den relativt lilla kroppen. Hans händer var också de stora och hade en tunn simhud mellan fingrarna som nästan blev osynlig nu när morgonsolen lyste genom dem. Det kan bara handla om sekunder då vi stod där på bron och såg på varandra- Innan, vad det nu var, böjde sig framåt, precis som en fällkniv viks ihop. Hans bröstkorg och mage pressades mot framsidan av benen och han tippade långsamt över kanten. Jag tog ett steg åt sidan och tittade över räcket och han precis se varelsen träffa vattenytan där nere med ett plask. Jag väntade på att den skulle komma tillbaka till ytan, men det gjorde den aldrig. Allt jag såg var ringarna på vattenytan efter plasket som blev större och större för att till slut lägga sig på det blanka vattnet. Jag började gräva efter mina sig i fickorna, men insåg att de låg kvar tillsammans med mina öl och min ryggsäck nere vid trädet. Det jag däremot hittade i fickan var min mobil. Borde jag ringa polisen? Ja, men vad fan skulle jag säga? Jag gick tillbaka ner för bron medan jag dividerade med mig själv om huruvida jag skulle ringa eller inte. Hela tiden med en blick över axeln mot vattnet. Jag bestämde mig till slut för att inte ringa då jag med största sannolikhet skulle hamna i fylecell. Jag hämtade mina grejer och gick hemåt med en mycket olustig känsla i magen. Dagarna efter flöt på som vanligt. Det var skönt att vara hemma i sin trygga vardag och sin sunkiga ungkorslya igen. Jag funderade mycket på händelsen och kände efter ett par dagar att jag måste prata med någon om saken. Jag berättade till slut för mina vänner Niklas och Max och då båda två råkat ut för riktigt skumma grejer själva så trodde de mig. Men efter att vi vridit och vänt på händelsen ett par vändor födde ni glömska. Tills en sen höstkväll 2012 då Niklas ringde mig. Han hade suttit i bilen tillsammans med familjen på väg hem efter en släktmiddag. När de åkte över Västerbron hade de sett en man stå på räcket, väckla ihop sig och sedan falla över kanten. Niklas dåvarande sambor ringde larmcentralen som bad dem att stanna efter bron för att sedan springa ner och se om de kunde hjälpa mannen på något sätt. Niklas hade kopplat det obehagliga ihopvikandet av mannens kropp till min tidigare upplevelse och vägrade att stanna bilen. Han åkte raka spåret hem men sa inget till sin sambo om grodmannen. Han skyllde på att han blivit chockad och bara ville hem. Det blev en notis i lokaltidningen om det sen. Räddningstjänsten hade inte hittat någon kropp och trodde att mannen klarat fallet och tagit sig upp på egen hand. Efter detta pratade vi mycket om grodmannen. Sen kom en kväll den vintern, jag minns inte om det var 2012 eller om det var efter årsskiftet, som vi var ute ett gäng och drack bira och snackade skit. Vi hade suttit på Södermalm och när det var dags för hemgång så började jag, Niklas och min storebror promenera längs Hornsgatan ner mot Hornstull. Vi är fulla och glada, röker några sigor, och snackar skit. Det var en mild vinternatt. Och min bror föreslår att vi knallar över Västerbron istället för att vänta på bussen. Vi tänder upp ett nytt gängsig och börjar gå. Självklart glider samtalet in på grodmannen när vi närmar oss Västerbron. Jag och Niklas är i full gång med att jämföra våra upplevelser. Och min bror, som inte hört om grodmannen tidigare, lyssnar intresserat men flikar in lite ord av tvivel då och då. Några veckor senare firar vi min pappas födelsedag och när jag och min bror går iväg och smygröker vid ett tillfälle så förhör han mig om grodmannen. Han försöker få mig att erkänna att jag och Niklas hittat på eller åtminstone saltat historien kraftigt. Jag brukar vanligtvis alltid ge med mig när det gäller min bror och gör allt för att inte oroa honom. Alltså han oroar sig när jag hamnar i farliga situationer. Därför brukar jag sällan berätta allt skit som händer mig. Men ibland, som i detta fall, lyfter alkoholen på locket. Och jag stod på mig och förklarade att det är hundra procent sanning. Vi pratade inte mer om grodmannen efter detta och jag vet inte om min bror trodde mig. Tills nu, sommaren 2017. Tidigt på morgonen den sjätte juni är min bror på väg ut ur stan för att fiska. Han sitter i bilen och åker över Tronnebergsbron som går mellan Kungsholmen och Alvik då han ser en man stå på räcket. Min bror, som är lite av en trafikfara, tvärnitar och tutar. Varför man nu ska tuta på någon som eventuellt överväger att ta sitt liv? Min bror säger att han gjorde det för att fånga personens uppmärksamhet och för att sedan kunna hoppa ur och plocka ner personen på gångbanan igen innan... Den ens hunnit reagera på vad som händer. Min bror är en vandrande actionfilm och han gör precis detta. Hoppar ur bilen, tar ett skutt mot mannen. Som inte är en man, utan en grodman med stora ögon. Ett stort leende och ett par långa, sladdriga armar som vinkar till min bror. Innan han viker ihop sig som en fällkniv och faller i vattnet.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 Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner, och historien vi nyss hörde hette Grodmannen på Kungsholmen. Den skickades in av en lyssnare som vill kalla sig för Zäta och lästes upp av Ludde Josefsson. Zäta skrev en lite intressant parentes vid ett tillfälle i sitt mejl. Nämligen att anledningen till att han bestämde sig för att berätta om denna händelse det var den rysning som han fick när han lyssnade på avsnitt 33 en skogvaktsberättelser. I den berättades det om en rapport om en man som vinkade från ett berg och sedan fällde ihop sig likt en fällkniv och välte över kanten. Kunde det vara samma sorts varelse denna märkliga grodman, som återfunnits i såväl norra USA som i Sveriges huvudstad? Zäta är inte ensam om att lyssna på Creepypodden och påminnas om egna historier eller upplevelser. Tvärtom är det ofta så att lyssnarhistorier som skickas in till oss börjar med att lyssnaren berättar att hon eller han hörde i Creepypodden om någonting som nu fått dem att höra av sig. De där mejlen har börjat bli så många att det faktiskt hur metade en låter kan fylla ett helt eget avsnitt. För det spännande är ju att om historierna vi berättar klingar så bekant i era öron, väcker era egna minnen, då säger ju det någonting om att vi inte är ensamma om våra upplevelser. Att hur konstigt det ni än är med om där ute, så kanske det ändå finns någon som delar era upplevelser. Avsnitt 67 tio svenska stories har lett till att flera lyssnare hört av sig med sina egna historier eftersom de känt igen sig vad de hört. Lyssnaren Lin skrev ett mejl där hon berättade att hon satt med gåshud efter den nionde berättelsen. Vem sökte mig? Den handlade om en 14-åring som låg sjuk hemma och då fick oväntat besök av en man i frack som hon vägrade släppa in. Lin skriver uppläst av Mischa Arlt. Min reaktion grundar sig i ett minne från när jag var liten och min mamma varnade mig för fula gubbar. Alltså farbröder som man inte skulle följa med även om de erbjöd godis eller hundvalpar. Vad han skulle förvänta sig att ett barn skulle föreställa sig om man fick höra att det fanns fula gubbar och akta sig för. Ja, det var kanske just fula gubbar. men med missbildningar i ansiktet, bölder och sånt. Men det var långt ifrån den mentala bilden som jag fick som tre- eller femåring. Mitt minne av det här är färggrant och detaljrikt. Jag sitter på min lilla sparkbil och har sparkat mig ut på gångvägen som slingrar sig från radhus till radhus i det bostadsområde där jag växte upp. Allt är som vanligt tills jag tittar åt vänster och ser två män svänga upp på gångvägen som löper längs vårt radhus– det var som att allt gick i slow när jag tog in intrycket som var de här två männen. Rakryggade, i svarta kostymer, med svarta hattar och solglasögon. när jag inte såg vart de tittade visste jag att det var mig de var ute efter. Sen minns jag inte mer. Nu och då har det här minnet eller den mentala bilden av gubbarna dykt upp i mitt huvud och jag har roat roats över vilken fantastisk fantasi jag hade som barn. Men nu när jag hörde historien i det där avsnittet blev jag för första gången illa tillmods av min barndoms föreställning av fula gubbar. Ja, så skrev Linn uppläst av Misha Alt. Lyssnaren Fernanda och hennes sida fick gåshud av en annan historia i avsnittet 10 svenska stories. Det som påminnde henne var historien om tunna varelser i snön som lyssnaren Kristina hade vittnat om. Och det Fernanda drog sig till minnes var någonting som hände henne när hon var sex eller sju år gammal. Hon skriver Jag bodde i en lägenhet på andra våningen och under en kort period när jag var liten såg jag exakt samma streckgubbefigur som Kristina hade sett utanför sin lägenhet. Jag såg alltid den här varelsen på morgonen när jag vaknat- och avfärdade det alltid som att det var inbildning- eftersom jag var så trött på morgnarna. Varelsen såg exakt ut som en sträckgubbe- och jag såg den bara gå förbi i högt tempo- som om den hade bråttom utanför mitt rum. Jag fick aldrig en konstig känsla av varelsen- men jag berättade ändå för min mamma- att jag brukade se gubbar utanför mitt rum. Det låter helt galet och min mamma tog mig aldrig på allvar- och jag har aldrig sett gubbarna igen sen vi flyttade från lägenheten. Har inte tänkt så mycket mer på dem heller förrän jag hörde Kristinas historia. Verkligen konstigt. Och jag vet inte vad det är för varelser eller om det bara var ett barns fantasi. Men man börjar ju undra om det är andra som har sett samma sak. Ja, så skrev Fernanda. Ett tredje vittnesmål om delade erfarenheter av sånt som beskrevs i tio svenska stories inkom i ett mejl med rubriken Jag har samma upplevelse med tre utropstecken skickat av lyssnaren Paulina. Den historia som fick henne trycka till var den om en familj som var på semester i Turkiet där mamman vaknade av att sonen stod vid fotändan av sängen fast det visade sig att det inte var sonen. Paulina skriver. Jag och min bästa tjejkompis var i Turkiet på studentresa 2009. Vi sov i varsin enkel säng i samma rum. Min säng stod närmast väggen vid ett fönster. Jag vaknade mitt i natten av att hon stod med ett täcket om sig hela vägen upp över huvudet så man bara såg ansiktet vid min fotända och tittade ut genom fönstret. Jag frågade, Malin, vad gör du? Men fick inget svar. Då tittade jag mot hennes säng och där låg hon och sov som vanligt. Jag kollade tillbaka mot fönstret och då var gestalten borta. Kan tillägga att vi också bodde på ett hotell på bottenvåningen. Jag gömde mig under täcket, blickstilla och smsade med en kompis i Sverige i vad som kändes som flera timmar innan jag kunde somna om igen. Jag var bara tvungen att dela med mig av det här till dig när jag insåg att jag och den där mamman har upplevt samma sak. Ja, så skrev Paulina, uppläst av Misha Arlt. Och hon sällade sig därmed till en ganska betydande skara lyssnare som alla reagerat på att upplevelserna som beskrevs i tio svenska stories lät obehagligt lika någonting de själva varit med om. Fula gubbar i kostym, streckgubbefigurer och gestalter i sängen. Man kan fråga sig hur ofta de egentligen dyker upp där ute. Och hur ofta de bara gömmer sig precis utanför vårt synfält. Om vi egentligen hade snappat upp deras existens oftare. Om vi bara hade ögonen på skaft. De är emellertid inte de enda varelserna som vi har berättat om i podden och som vi sedan hört andra lyssnare berätta om. I avsnitt 40, Har du drömt om denna man? återberättade vi en anekdot ur Alex och Sigges populära podcast. De hade sett någonting vid vägkanten under en nattlig biltur en kortvuxen gestalt de kallade Apuglan. Lyssnaren Albin hörde av sig och berättade att även han hade sett Apugglan och detta har i sin tur gjort att ännu fler lyssnare har hört av sig med egna berättelser. Lyssnaren Ted till exempel mejlade och sa att han både sett och krockat med den så kallade apbuglan. Så här skrev han, uppläst av Ludvig Josefsson. På väg hem från Göteborg, närmare bestämt vid Holsta så såg både jag och min sambo någonting cirka en och en halv meter högt, sitta på vägen. När vi såg det så vred det huvudet 180 grader och tittade på oss. Ögonen var gula och det enda som syntes var just ögonen. Vi såg huvudets kontur bara tack vare helljuset. Klockan var när detta hände halv två på natten. Vi låg i 90 km i timmen på farthållaren men han inte bromsade ner mer än till 80-85 innan vi krockade med varelsen. Det hördes två smällar i fronten och omedelbart dog allt som var elektriskt i bilen, till och med billamporna. Jag startade bilen igen, körde in till vägkanten och hoppade ut. Jag tände ficklampan på mobilen men hittade inte en skråma någonstans. Inte ett enda hårstrå eller en repa, vare sig där fram, på sidorna eller under bilen. Jag började känna mig skrämd så jag gick tillbaka på vägen där vi hade smält in i någonting men såg inte ens en droppe blod. Det fanns ingenting i dikerna eller på vägen. Det fanns kort och gott inte ett enda spår, vare sig på vägen eller på bilen, som visade att jag hade krockat med någonting. Men både jag och min sambo såg varelsen och vi båda kände smälarna. Jag drömde om den där varelsen den natten. Kan verkligen inte förklara vad det var vi var med om. Ja, så långt lyssnade en Ted. En annan lyssnare vid namn Rickard hörde av sig samma ärende och berättade där om en händelse i Tyresö för runt tio år sedan. Rickard skrev Jag och ett kompisgäng hade spelat poker på kvällen och tagit en öl eller två. När klockan blev kanske halv två på natten begav jag mig hemåt. Det var sommar och relativt ljust ute och jag hade kanske en kilometer att gå. Promenaden går först längs med en lite större väg för att sen svänga in i ett radhusområde. Innan man kommer in i radhusområdet går man förbi en verkstad där vägen är lite sämre upplyst. Det var där jag såg något. Något vid sidan av vägen, kanske 30 meter bort. Halvvägs ner i diket. Vid första anblicken såg det ut som en vit rektangel med stora svarta prickar som ögon. Jag tänkte något i stil med, åh, vad kusligt det där såg ut. Och fortsatte att gå med ögonen på helspän. Ju närmare jag kom, ju kusligare såg saken ut. Och när jag hade kommit halvvägs fram till den vände den sig 90 grader och tittade rakt på mig. Ett kvadratiskt ansikte med stora ovala svarta ögon stirade på mig. Jag frös till under ett par sekunder och stirrade tillbaka medan min hjärna febrilt försökte förstå vad det var jag såg. Till slut fick jag total kortslutning, vände mig om och sprang en omväg hela vägen hem. Har skämtsamt berättat för vänner och familj om mitt möte med en alien- men när jag hörde Alex och Sigges story fick jag rysningar. Lyssnaren Rickards mejl om apugglan alltså. Känner du igen någonting av det jag har berättat om hittills? Glöm inte att ni lyssnare alltid är hjärtligt välkomna att höra av er och berätta om sånt ni upplevt så väl i Sverige som i utomlands eller om ni bara känner till en bra historia ni vill berätta om. Maila på creepypodden at sr.se. Jag läser alla mail vi får. Om du bara vill diskutera era vittnesmål med andra lyssnare så kan ni alltid göra ett inlägg på vår Facebook-sida där vi heter Creepypodden eller skriva i kommentarerna på Instagram där vi också heter Creepypodden. Hör av er, oavsett. Jag vill så hemskt gärna veta vad ni har varit med om. En annan av de varelser från tillvarons ytterkanter som Creepypoddens lyssnare tycks känna den starkaste skräckblandade förtjusningen för är getmannen. I avsnitt 3, Getmannen, och avsnitt 48, Getmannen 2, har vi berättat historier om den kusliga figuren, en hamnskiftare som sprider en doft av järn och blod omkring sig och som härmar dina vänner när du är som mest utlämnad till dem. Och lyssnaren Anders, som hörde av sig i augusti, minns dessa avsnitt med värme. Det var de första av Creepypodden han hörde, skriver han. Och så berättar han om någonting han själv varit med om i ungdomen. Som 17-åring åkte jag som utbytesstudent till USA- vilket på den tiden, år 1990, inte var jättevanligt. Jag hamnade hos en bra familj ute på prärien i Montana- i en liten, liten stad som heter Wolf Point- in vid Missouris vindlande flodfåra. Staden ligger i indianreservatet Fort Peck Reservation- där medlemmar ur Asini Boin och Zoo bor, så ungefär halva stans befolkning var vit, resten natives. Jag placerades under sista året på high school som senior och vardagen var mer eller mindre som klippt ur valfri high schoolfilm. Eftersom stan var så liten och nästa närmaste större stad låg sex timmars bilresa bort, var ungdomarna hänvisade till antingen diverse aktiviteter efter skolan som... Fotboll, brottning, pepband, körsång eller cruising. Men cruising, det var nog lika populärt bland både de mer sportiga tonåringarna och de som ingenting gjorde när jag tänker efter. Inknölade i någons skitiga pickup truck eller dammiga Chevrolet gled man gata upp och gata ner om de gumma sommarkvällarna. Stannade till någon git and go för att handla förnödenheter som sordrosfrön och Mountain Dew. Eller för att snacka skit. Inte sällan krökades i de där bilarna. Det gällde både passagerare och chaufför. Och vägrenen med de spikraka prärjemotorvägarna var ganska väl beströsslade med vita kors för att markera var någon eller några kört ihjäl sig. Ofta på fyllan. Någon mil österut längs Highway 2 låg en annan håla på upphällning, Poplar och där någonstans vid vägen låg Chelsea Church. Kyrkan var sen länge övergiven men utgjorde numera ett rätt populärt ställe att åka till om helgkvällarna för att skrämma skiten nu varandra. Under en bro vid kyrkan bodde nämligen The Goatman. Ur ingenstans ut med vägen kunde en man i långrock dyka upp och vilja ha lift för att sen vilja bli avsläppt vid Nämnda bro. Och när han sen klev ur bilen skulle det höras ett oväntat ljud när han satte foten på tröskellisten. Ljudet av en klöv istället för en cowboystövel. Vid ett tillfälle sas lokalbefolkningen ha jagat upp getmannen i klocktornet och när han hoppade ner gjorde klövarna avtryck i en sten på backen neranför. Jag minns även att några kompisar sa sig ha upplevt märkliga saker vid kyrkan men inte exakt vad. Själv fick jag dessvärre aldrig vara med om att se denna mystiska figur eller något annat onaturligt. Men kul var det att skrämma varandra från vettet där ute på den ödsliga prärien. Ja, Så skrev lyssnaren Anders och de senaste historierna lästes alla av Ludvig Josefsson. Redan bland de amerikanska ungdomarna på 90-talet pratades det alltså om getmannen, om en i en lite annan form. Gestalterna vi berättar om brukar ju genomgå en sån föränderlig process genom tiderna. ena årtiondet är de iklädda långrock och hemsöker övergivna kyrkor. Andra årtiondet är de djurliknande monster som söker ensamma människor i skogarna. Och så plötsligt är de här, i Sverige, utanför våran egen dörr. Och åtminstone om man ska tro lyssnaren Jenny, som i september mejlade in en historia hon kallade En ny början. I det här avsnittets sista och längsta historia hör vi henne beskriva kopplingen till Creepypodden själv. Hennes historia läses upp av Eva Dotzi. Jag vet inte riktigt hur jag ska inleda det här mejlet till dig och ditt program. Jag hade aldrig hört talas om Creepypodden och visste faktiskt inte riktigt vad en podd var förrän min dotter Lina kom på besök för drygt ett halvår sedan. Med sig hade hon sin smarta telefon och förklarade med allvarlig stämma att det fanns något jag var tvungen att lyssna på. Det var avsnittet om svenska getmän. När jag lyssnat klart sa hon med ostadig röst. Mamma, du måste skriva till dem. Jag vet att hon har rätt. –men vet bara inte hur jag ska få ihop en begriplig historia. Du förstår, jag är inte en person som har speciellt lätt för att uttrycka mig– –varken i tal eller i skrift. Det har tagit tid och mycket möda att få ner den här historien– –till dig och dina lyssnare. Jag tycker det är viktigt att berätta så noggrant som möjligt– –om vad som hände under några fruktansvärda sommarnätter– –i de mörka skogarna i Bergslagen för några år sedan. Jag vill ta det hela från början– hur det kom sig att jag en varm dag mitt i den svenska högsommaren kom körande ensam på de dammiga vindlande grusvägarna med en ful hund i passagerarsätet och flyttkartonger i bakluckan på väg till mitt gamla barndomshem. Jag kommer fortfarande ihåg lägenheten i Majorna som jag lämnade trots att jag inte bott där i mer än några veckor. En sliten, eller om man är välvillig, charmig Liten 50 talslägenhet i Västra Göteborg. Tredje etaget utan hiss. Ett sovrum med lutande snedtak. Rödmålade väggar i vardagsrummet med synliga rör i taket i samma röda färg. Delad toalett i trapphuset. Men tack och lov så fanns det en minimal dusch i lägenheten. Du får väl kissa i en hink på natten mamma, fnissade Lina och började sedan gråta igen. Hon var 19 år, hade precis flyttat in i sin fina, nybyggda studentlägenhet och hade inte tagit min och hennes pappa Ulfs separation bra. Varför kan inte du bo kvar i huset? Ska han flytta in med henne? Hon spottade ut det sista ordet och muttrade argt genom tårarna. Jag hatar pappa. En del av mig ville låta henne hållas- Ville njuta av hennes ilska mot sin pappa och hans nya tjusiga sambo. Men det tjänade ingenting till. Vi hamnade där vi hamnade i vårt äktenskap till stor del på grund av mig. Jag vill inte gå in på detaljer men vi slutade leva som man och hustru många år innan separationen. Efter att Lina föddes försökte vi få fler barn- men det slutade med att jag hamnade på sjukhus efter en långt gången havandeskapsförgiftning som nästan tog livet av mig. När jag kom hem från sjukhuset kändes det som om jag befann mig i en grå dimma. Jag satt vaken på nätterna, tog för många verktabletter och shoppade tills alla kreditkort blev spärrade. Till slut gick det inte mer och till och med jag insåg att jag måste få hjälp. Jag blev först sjukskriven. Sen förtidspensionerad Under de kommande åren började jag engagera mig mer och mer i Linas liv Blev ordförande i föräldraföreningen Hjälpte till med scouterna och olika idrottsföreningar Jag blev klippan som hela tiden ställde upp sjussade ungar, bakade och fixade med fika Det är den mamman Lina minns Den mamman som alltid fanns där för henne men jag gjorde inga ansträngningar för att reparera mitt äktenskap. Jag sov i gästrummet och min man i sovrummet. Alla försök till närhet slog jag bort och till slut slutade jag att se honom som en del av vår familj. När han för några år sedan berättade att han hade träffat en ny kvinna blev jag varken arg eller ledsen. Bara lättad. Men vi bestämde oss ändå för att vänta med att separera tills Lina flyttat hemifrån. Jag tog ett djupt andetag och sa med en påklistrat glättig röst. Pappa och jag är vänner och jag är glad för hans skull att han inte är ensam. Men du är ju ensam, protesterade hon och fortsatte. Varför måste du bo just här? Det är så ledsamt här. Hur skulle jag förklara att på min pyttelilla pension hade jag knappt råd att bo ens här att jag hade skuldsatt oss så mycket att om det inte vore för Ulf så skulle vi ha blivit av med huset och jag vill inte ha hans välgörenhet jag förtjänade inte den Efter en stund gick i alla fall Lina jag fick en varm kram och såg hennes ljusa gestalt smita ner för trapporna jag sov på en tältsäng och drack billigt snabbkaffe ur en plastkopp. Jag hade inte tagit med någonting, förutom mina kläder och lite böcker och foton. Jag ville inte ha något mer. Brevet kom när jag hade bott där i mindre än en vecka. Jag öppnade det vid det skrangliga köksbordet som jag köpt på Myrorna vid Järntorget, drickande kaffet ur samma gamla plastkopp. Flyttkartongerna stod kvar längs väggarna- oöppnade. Brevet var från en advokatfirma i Örebro. Där stod att min mormors syster Gata hade gått bort- och att jag hade fått ärva torpet i Dalkarsberg. Det sved till i ögonen- när jag tänkte på min fina mormor. Hennes syster Gata hade jag aldrig känt. De var så väldigt olika. Min mormor Märta Marie- eller Marie som hon ville bli kallad, bodde hela sitt liv i familjens gamla torp i Dalkarsberg. En liten småort i Bergslagen med ett femtiotal invånare. Lilla systern Agatha hade däremot redan som 17-åring flyttat till Örebro där hon bodde i en fin våning med sin festman. Hon tror nog hon har gått och blivit en tjusig dam nu, brukade mormor fnysa när jag var liten. De hade inte mycket till övers för varann, systrarna Märta Marie och Agata. Jag bodde i alla fall med min mamma och mormor Marie där i stugan, mitt i skogen, utan några grannar eller rinnande vatten, under flera år. När jag var elva fick mamma cancerbeskedet. Och på bara några veckor var hon borta ur våra liv för gott. Sen var det bara jag och mormor. Mormor moderniserade torpet allt eftersom. Och de sista åren hon bodde där var det mer en liten villa än ett torp. Hon hade både dusch och toalett och ett enkelt kök. Det var underbart att växa upp där med kohagar och hästar betande runt knuten. De oändligt mörka skogarna att utforska och ströva i. Jag kände mig aldrig ensam eller isolerad där. Men efter gymnasiet flyttade jag ändå till Göteborg för att studera. Jag skulle bara läsa en skrivmaskinskurs och lite ekonomi i ett år- men så träffade jag Linas pappa och så blev jag kvar. Nu satt jag där med brevet och min plastmugg i köket och tänkte på min barndom. En stor frihet, att ströva fritt i naturen, det fina lilla torpet och så mormors alla hundar. Först hade hon en golden retriever som blev begravd under stora rosbusken, sen fick vi en border valp och sen en till. Mormor hade alltid minst en hund på torpet, de där intelligenta svartvita hundarna som följde mig överallt och sov utomhus även mitt i vintern. Jag ville så gärna ha hund när jag och Ulf flyttade in i villan, men han var allergisk så det blev inget av med det. Plötsligt lyste jag nu upp när jag insåg att jag faktiskt kunde skaffa en hund. En intelligent liten border collie valp som skulle springa runt på torpet mellan benen på mig medan jag kokade kaffe i köket eller tog lång promenader runt sjön. Jag bestämde mig där och då med advokatbrevet i handen. Jag flyttar hem igen. Det hela gick fort. Jag behövde bara underteckna några papper och skicka tillbaks dem till advokaten. Sen kunde jag flytta in. Han varnade mig för att huset kunde behöva ses över- för Agata hade inte varit där- sen Marta Marie gick bort för många år sedan. Han berättade att en granne till mormor- en Jörgen Andersson- hade kikat till torpet lite då och då. Andersson var den närmaste grannen. Han bodde neråt vägen- en 3-4 kilometer från mormors torp. Det var han som kom i traktorn på vintern och plogade- så att jag kunde cykla ner till landsvägen och ta bussen till skolan. Mormor Marie cyklade alltid den dryga milen till närbutiken och på vintern ringde Andersson en gång i veckan och hörde efter om hon skulle ha matvaror från Storköp i Karlskoga. Jag svalde stoltheten och lånade pengar av Ulf till en gammal Volvo. Den är inte så fin i lacken, men pålitlig och startar i alla väder, sa killen jag köpte den av. Jag kan verkligen inget om bilar men Volvon var billig och rymlig och jag hade inte råd att vara kräsen. Det tog inte lång tid att packa in mina flyttlådor och så gav jag mig iväg. Efter ganska mycket krånglande bland alla spårvagnar och enkelriktade gator kom jag äntligen ut på E20 mot Stockholm och pustade ut. Jag knäppte på radion och kände mig faktiskt riktigt glad. Bara ett stopp på vägen, sen var jag hemma. När jag närmade mig laxå vek jag av från E20 och snart dök en liten grusväg upp med en skylt bredvid. Där stod Kennel Northwood i Versaler. Jag kände till hunduppfödaren som sålde Border Collies. Jag hade ringt Kennel och de hade valpar. Det var en sån fantastisk tur att jag undrade om det inte var ödet som hade ett finger med i spelet. En liten valp i kullen på fem var inte tingad. Hon är tio veckor, hade Inga Lill sagt i telefonen. Vaccinerad och leveransklar. Kom och titta på henne. Hon är en liten skönhet. Jag svängde in på gården och ett högljutt skällande kom från baksidan av huset. Ljudet av en visselpipa skar genom oljudet och skallen tystnade tvärt. Inga Lill kom gående över grusplanen med det grå håret utslaget över axlarna. Men herregud, sa hon och kramade om mig. Det var inte igår, så du flyttar hem igen. Hon sa det utan värderingar eller kletigt medlidsamma blickar för att jag kom ensam med bara några kartonger i bilen. Ett uppenbart skilsmässofall. Ja, ska du bo där ute behöver du bra sällskap, konstaterade hon. Vi lämnade gårdsplanen och gick mot hennes hus. Det hördes ett hjält bjebbande från hundhuset längre bort. Valpen låg och sov i en liten korg när vi kom in- men vaknade till och kom försiktigt springande fram till mig. Hon var helt ljuvlig. Jag sträckte fram min hand och hon nosade nyfiket- och slickade mjukt på handryggen. Utanför hade det irriterande bjebbandet- övergått till höga skall och ylanden- Inga Lill stönade och reste sig tungt från golvet. Jag måste släppa ut honom, annars blir det aldrig tyst. Hon lämnade rummet och efter en liten stund hörde jag ljudet av små snabba tassar. En tjockvit hund skuttade in i rummet. Det var den fulaste hund jag sett. Den var liten som en tax och tjock som en limpa med rosa fläckar i den vitgrå pälsen. En framtand saknades vilket gjorde att tungan gled ut på ena sidan av munnen. Jag var mållös. Den såg ut som en blandning av en tax och en minigris. Inga lill flinade åt min förbryllade uppsyn när jag frågade, vad är det där? Han är en rescue, förklarade hon. Ibland kommer polisen körande med hundar de inte har någon ägare till och den här kom de med förra veckan. Hon suckade. Det blir nog avlivning tyvärr. Han skäller och bråkar och inte är en grann att se på heller. Jag kan inte ha kvar honom. Han stör hela kännen med sitt ylande. Jag fortsatte fascinerat att glo på den fula lilla hunden som glatt hoppade en meter rakt upp i luften och skällde uppspelt. Den söta border collievalpen buffade på min uppmärksamhet och slickade mig på handen igen. Titta, hon tycker redan om dig, sa Inga Lil med ett leende. Och jag låg tillbaka. Tio minuter senare vinkade jag hejdå till Inga Lill och körde iväg med en vilt skällande tjock liten vit hund i passagerarsätet. Han lugnade snart ner sig och somnade med ett högljutt fisande på sätet. Han vaknade inte förrän jag körde in på den knastrande grusvägen som ledde till vårt nya hem. Det första som slog mig var hur allting var sig likt. Den smala infarten från grusvägen, det röda lilla torpet, den vita verandan som gick runt hela huset och där bakom en liten insjö som nu låg spegelblank. Det var ingen stor tomt, men jag hade också ärvt en del av skogen runt omkring och större delen av marken runt sjön även på andra sidan. Jag kikade runt husknuten och drog på munnen. Jo då, den lilla vedeldade bastun på andra sidan sjön stod kvar, Färgen var flagnad och den såg fallfärdig ut, men den stod kvar. För många år sedan hade några norrmän köpt sommarstugan på andra sidan sjön och smält upp en liten bastu precis vid vattenbrynet, på vår mark. Till och med mormor som aldrig brukade klaga muttrade surt varje gång hon såg eländet. Den där lilla rödmålade byggnaden hade orsakat mutter och mummel i hela släkten i åratal. Normännen slutade komma efter bara ett par somrar. En dag kom en stor flyttbil och så var deras saker borta. De brydde sig inte ens om att sälja stugan och bastun fick stå kvar. Andersson erbjöd sig att roa över med ekan och slå ner den med en slägga men mormor tackade nej. Sedan dess hade det blivit något av ett internt skämt hemma när man skjutit upp någonting allt för länge. Nej, nu är det dags att hämta släggan borta hos Andersson. Jag sneglade ner mot sjökanten och den gamla ekan låg där. Och jag undrade om den var sjödugligen. Plötsligt kom hunden farande som en oljad blixt över gräsmattan i jakt på något han hade fått vittring på. Han var snabb för att vara så tjock, tänkte jag, och gick in i huset. Jag kikade in i det välbekanta lilla torpet. Köket låg direkt till höger men var för litet för att rymma ett köksbord. Matbordet fanns i stora rummet med en fin gammal bäddsoffa där jag brukade sova när jag var liten. Soffan stod med ryggen mot två små fönster som vette ut mot sjön och på andra sidan bordet fanns två snidade trästolar. Den moderna altandörren i glas och stål passade inte riktigt in bredvid de små gammalmodiga fönstren. Jag öppnade dörren och gick ut på altanen. Där fanns en liten sittgrupp i trä, perfekt för morgonkaffet och en god bok på kvällen. Jag slog mig ner och njöt av skogens alla ljud i den ljumma sommarkvällen. Grodorna lät förfullt med sina märkliga kväkanden. Fåglarna sjöng i kapp och hela luften verkade vibrera av liv. Hunden rusade förbi i vild galopp och verkade hur lycklig som helst. Jag handades in den friska kvällsluften och gick in i huset. I mitten av stora rummet fanns en smal trappa upp till sovrummet och där stod till min förvåning en ny säng. Mormor måste ha köpt den precis innan hon gick bort eller kan Agata ha bytt ut den gamla? Jag öppnade dörren till linneskåpet, mest av gammal vana och där var alla mormors prydligt vikta lakan och handdukar i militärisk ordning. Jag skakade ut ett lakan och blev nästan förvånad över att det inte var malätet efter alla dessa år. Det kom en välbekant svag doft ur skåpet och jag fick en klump i halsen av minnen som väcktes till liv. Men nu började magen kurra och jag insåg att jag och hunden skulle få dela på mina medhavda mackor innan det var läggdags. Direkt efter att frukostkaffet intagits på verandan till tonerna av hundens skällande- var det dags att åka in till Karlskoga för proviant. Jag backade ut Volvon och hunden la sig till rätta på passagerarsätet och somnade. Han var då inte mycket i bilselskap, den där hunden. Det hade varit en ovanligt torr sommar och grusvägen dammade snabbt igen bilrutorna när jag körde. Jag köpte på mig ett större förråd av förnödenheter och bestämde mig för att titta in på systembolaget för en flaska vin. I sista sekunden valde jag en box istället. Vinet håller sig väl i flera veckor i en sån där. Så kunde jag ta ett litet glas på kvällarna, tänkte jag förnöjt. Väl hemma packade jag upp mjölk med lång hållbarhet, smör, bröd, ägg, allt man behövde för resten av veckan. Till sist fiskade jag upp ett välbekant rött och vitt paket och blev stående. Cigarett? Jag kommer inte ihåg att jag plockade till med dem vid kassan. Hade jag fått med mig någon annans av misstag? Jag hade inte rökt på över 20 år. Jag skrattade till och la ner paketet i kökslådan. Sen började det mödosamma arbetet med att putsa alla fönster och skura golven. Det var ett tungt arbete, men belönande när often spred sig i huset. Alla fönster stod på vid gavel. Och jag njöt av fågelsången och de högljudda syrsorna i gräset. Då och då susade hunden förbi i jakt på något litet djur. Klockan hann bli närmare åtta innan jag gav upp och öppnade vinet. Det var lite surt, men det märktes inte efter några klunkar. Jag hade på radion medan jag stekte falukorv och kokade potatis. Nynnade med i låtarna, fyllde på glaset. Det var inte så dumt det där vinet ändå. Jag och hunden åt tillsammans vid matbordet och sen la han sig till rätta under min stol och somnade. Det var en ljus och varm sommarkväll så jag satte mig på altanen, sippade på vinet och kopplade av i tystnaden. När jag reste mig upp för att hämta mer vin vacklade jag till. Jag fnissade lite för mig själv. Och hur gick det här till? Jag smet in i köket och fyllde upp glaset till hälften väg ut ur köket tvärvände jag, skyndade tillbaka och öppnade kökslådan med cigaretterna. Efter lite letande hittade jag även tändstickor. Jag kände mig märkligt upprymd när jag tassade ut och satte mig igen. Det snurrade till rejält i huvudet när jag drog det första halsblåset, men illamåendet övergick snabbt till ett välbekant lugn. Det började mörkna och den råa nattkylan kom sakta smygande. Jag höjde glaset mot den gamla bastun på andra sidan, väl medveten om att jag var skapligt berusad. Jag skulle just gå in i värmen när det kom en pust av en märklig lukt farande. Ett slags rutten, unken, stank som av någon anledning fick mig att tänka på gravkammare. Jag röst till. Varför tänkte jag så? Jag hade väl aldrig varit i en gravkammare? Omedvetet spanade jag ut i mörkret mot andra sidan som om jag visste att lukten kom därifrån. Jag stod helt stilla, men skön låg tyst och blank. Jag släppte ljudlöst ut luften ur lungorna och insåg att jag hade hållit andan. Jag skyndade in och stängde noggrant dörren efter mig. Under de närmaste dagarna blev det mest praktiska bestyr att städa, gå igenom lådor och tvätta. På kvällarna satt jag ute på altanen. Tyvärr solkades idyllen lite av den där unkna lukten som verkade bli starkare för varje dag. Det var något med hunden också. Han ville inte komma med mig ut på kvällen. Jag såg honom inte alls jaga runt på samma sätt som tidigare. Kanske tyckte han också att det luktade illa. Fast det brukar ju inte beröra hundar som gärna rullar sig i bajs och fågelkadaver. Det hade varit några slitsamma dagar och även denna kväll unnade jag mig ett glas vin till middagsmaten. Efter disken satte jag mig ute på altanen med ännu ett glas och en välförtjänt cigarett medan hunden låg in och tryckte under matbordet. Jag röst till i den stilla sommarkvällen. Det var helt vindstilla och tystnaden var nästan overklig. Jag kunde höra mitt eget hjärta slå. Och så kom den där ruttna stanken tillbaka. Och starkare än förut. Jag blev nästan illamående av lukten. Den fick mig återigen att tänka på en grav. En krypta. Något ruttet som fanns på andra sidan sjön. Jag stelnade till i stolen. Blicken hade fastnat vid en rörelse uppe vid den förfallna sommarstugan på andra sidan. Det var någon där, en lång ljus gestalt som verkade sakna både kläder och hår. Den var omöjligt lång och mager och rörde sig försiktigt med märkliga, ryckiga rörelser. Jag satt helt stilla, som om jag hade frusit fast mitt i en rörelse med cigaretten halvvägs till munnen. Svett bröt fram i pannan. Jag återfick fattningen- och kastade cigaretten ifrån mig- skyndade in och drog igen dörren- med en smäll. Och sen kikade jag ut genom fönstret. Det jag såg- kommer jag aldrig att glömma. Varelsen böjde sig framåt- i en onaturligt stel ställning- med armarna hängande- lealöst nedanför knäna. Sen- skenade den rakt in i skogen till synes oberörd av det vassa granriset som piskade den rakt i ansiktet men det som skrämde mig mest var ändå hur ofattbart snabb den var den försvann in i skogen med en omöjligt hög hastighet jag sjönk ner på bäddsoffan med dunkande hjärta och hunden tryckte under matbordet till synes livrädd när det hade gått några timmar och någon blek gestalt inte syns till igen började jag misstänka att det hade blivit lite för mycket vin och att jag på något sätt hade inbillat mig det hela. Klockan var närmare ett på natten när jag till slut lyckades somna men jag vaknade abrupt av ett desperat ylande. Hunden kom ilande upp för den smala trappan och försvann in under min säng. Jag låg där med bultande hjärta och lyssnade på det gamla husets alla ljud och knakanden. Men där fanns också ljudet av något annat. Något som inte hörde hemma där. Jag kom på fötter och smög sakta ner för trappan. Efter en stunds tvekan hämtade jag den gamla golfklubban som mormor hade haft som tillhygge bakom ytterdörren. Så försiktigt jag kunde tassade jag fram till ett fönster och han slås av insikten att stanken av förruttnelse låg tjock i luften. Allting verkade helt normalt tills jag tittade ner mot sjön och såg att det fanns spår i den mjuka leran vid sjökanten. Spåren liknade såna efter klövar fast mycket större. Då såg jag varelsen igen. Den stod vid den gamla bastun på andra sidan. Den vita, nästan genomskinliga kroppen dröp av vatten. Det var svårt att uppskatta hur lång den var- men proportionerna var fel. De beniga armarna var allt för långa- och verkade sakna böjliga leder. Fingrarna var magra och krökta inåt som klor. Den stod stilla med ryggen mot mig- och bakhuvudet var kallt och helt slätt. Huden såg spänd och tunn ut. Jag kunde inte se fötterna i det höga gräset. Trots att den hade ryggen mot mig så kände jag att den iakttog mig. Med darrande händer tände jag en cigarett och stirrade ut i sommarnatten. Pulsen var skyhög och jag undrade om jag höll på att förlora förståndet. I bara några klunkar drack jag upp vinet som fanns kvar och kedjerökte tills jag mådde illa. När varelsen inte hade rört sig en millimeter på flera timmar vågade jag gå och lägga mig igen. Klockan var nästan fyra på morgonen när jag stupade ner i sängen och hunden gnydde nervöst därunder. Jag somnade med golfklubban i handen och sov oroligt i någon timme innan jag väcktes igen, även denna gång av hunden. Han dök in under täcket nere vid fotändan och darrade okontrollerat. Jag försökte lyfta ner honom men han högg efter min hand så jag lät honom vara. Det snurrade i huvudet och illamåendet sköljde över mig igen när jag kände stanken mer intensiv än någonsin. Strupen snörde ihop sig och jag fick svårt att andas. Jag hörde det välbekanta knakandet av skiftande vikt- över träplankorna på altanen utanför men det var inga fotsteg utan något slags hårt skrapande ljud sen det omöjliga det som fick mitt hjärta att stanna gnisslet av altandörren när den gled upp jag satt som fastnaglad i sängen hur hade jag kunnat glömma att stänga dörren jag tänkte på hur jag hade irrat omkring halvfull där nere de sista timmarna rökande och försiktigt gläntande på altandörren för att spana ut mot den orörliga varelsen. Jag måste ha lämnat dörren öppen och nu var den där saken inne i mitt hem. Jag försökte att inte andas. Stanken av förruttnelse var kväljande men jag förnamn även något annat något mycket värre som dolde sig i stanken. Doften av färskt blod Hela min kropp fullkomligt skrek åt mig att fly Jag reste mig på dariga ben och lyfte försiktigt upp hunden i famnen Han var nästan helt slapp nu Jag tror han var förlamad av skräck När jag tryckte honom mot mig kände jag något varmt och blött mot bröstet Hunden kissade på sig Jag strök honom tröstande över ryggen tog upp golfklubban och så kastade jag mig ner för trappan. Jag sprang ner för trappan med hunden under armen och golfklubban i högsta hugg men kom med sån fart att jag inte hann svänga ordentligt. Foten fastnade i en onaturlig vinkel på nedersta trappsteget och det hördes ett otäckt knakande ljud. Jag kände ingen smärta utan bara fortsatte. Golfklubban landade vid ytterdörren när jag släppte den för att låsa upp. Sen var vi i bilen. Jag kastade mig på fönsterlåsen och satt med hunden tryckt mot mig och bara andades någon minut innan jag la ner hundstacken på sätet bredvid mig och vred om tändningslåset. Ljuset från lyktorna strömmade in i huset och jag såg en rörelse där inne genom den öppna ytterdörren. Varelsen satt på huk och tryckte precis bredvid mormors fina soffa vid altandörren. Det var första gången jag såg den framifrån. Och jag fick en chock. Den hade inget ansikte. Den var helt slät över den vita tunna huden. Den sträckte trevande ut en lång senig hand och rörde vid mormors broderade duk. Den där duken som hon hade lagt ner så många timmar på. Jag kände sakta skräcken övergå i vrede. Vad gör den där saken i mitt hem? Jag vickade på den skadade foten och insåg att den gjorde riktigt ont vilket gjorde att jag blev ännu argare. Varelsen höll i duken med sina vidriga kloliknande fingrar. Jag tittade på golfklubban i dörröppningen och på den ynkliga hunden bredvid mig lavnslagen av skräck i sitt säte. Vart skulle vi ta vägen? Jag tänkte inte flytta in i någon schaskig lägenhet utan toalett igen. Jag hörde hemma här och min fisande lilla hund också. Det som inte hörde hemma här var den där vämjeliga stinkande saken. Jag stängde av motorn, klev ur bilen och som i en feberdröm gick jag steg för steg mot ytterdörren. Det gjorde oerhört ont i foten för varje steg jag tog. Men det var bara bra. Smärtan fick adrenalinet att strömma till och gjorde mig modig. Jag böjde mig ner efter golfklubban, fick upp den och måttade ett slag mot platsen där jag sett varelsen innan jag böjde mig. Jag träffar bara luft. Jag inser att den förflyttar sig längre in i rummet in bland skuggorna. Någonting knarrar till och jag snurrar runt och slår ännu ett slag i luften. Jag vrålar av ilska och skräck och svingar golfklubban vilt omkring mig med all min kraft. En bordslampa träffas och pulveriseras. Jag stapplar omkring och vevar vilt med klubban och känner hur vreden rinner av mig och fruktan återkommer. Jag tänder lamporna i alla rum allt eftersom jag rör mig genom dem med golfklubban höjd. Men varelsen syns inte till. En rörelse utanför fångar min blick. Jag haltar ut på altanen så snabbt jag kan med min skadade fot och på andra sidan av sjön reflekteras morgonljuset svagt i en vit gestalt på väg upp ur vattnet. Den hasar upp på stranden drypande våt och försvinner in i skogen på sitt märkliga framåtböjda sätt. Jag sjönk ner på stolen vid dörren med golfklubban i knät och blev sittande. Det ljusnade snabbt och när solens strålar började värma kom skogens ljud tillbaka. Först några tvekande fågelkvitter, sen ett oroligt hoande långt in i skogen, så några försiktiga lockrop. Sen drog det igång. Det var som om hela skogen hade vaknat till liv igen. Jag väcktes ur min dvala av ett välbekant bjebbande och stapplade mot bilen. Hunden hoppade glatt runt där inne med tungan hängande ut ur mungipan och sin stubbiga lilla svans piskande mot dynorna. När jag satte mig i förarsätet överöste han mig med hundpussar. Jag startade bilen men insåg att jag aldrig skulle kunna köra med den foten. Nu när adrenalinet hade lagt sig var smärtan olidlig. 55 minuter senare var hunden hos Andersson och jag låg i ambulansen på väg till Karlskogalazarett med en bruten fot. När jag vaknade i den lilla vita sjukhussalen var Lina där. Hon satt på sängkanten och såg ledsen ut. Vad är det som har hänt mamma? Jag åkte ut i huset för att hämta lite saker till dig och hela huset är ju sönderslaget. Ett fönster är trasigt Det ligger cigarettfimpar i blomkrukorna Och du röker ju inte Hon betraktade mig med sina ljusa ögon Och tårarna svämmade över Har du blivit rånad? Jag tog ett djupt andetag Jag kunde inte låta min dotter tro Att jag hade blivit överfallen av någon våldsman Ensam mitt i skogen Bättre då att hon trodde jag hade blivit galen Så jag började berätta fast jag såg att hon inte trodde på mig. Hon verkade tro att jag hade supit mig full, ensam med mina demoner och ramlat för trappan och brutit foten eller något liknande. Läkaren förklarade att jag kunde få åka hem om jag hade någon där som kunde hjälpa till. Lina sa att hon både kunde köra mig och stanna över natten i Dalkarsberg. Väl hemma såg jag att hon hade städat. En gammal masonitskiva var fasttejpad med silvertejp över fönstret och jag skrattade till. Det var ju riktigt smart, sa jag, och vi skrattade båda nervöst. Jag tog mig ovant fram på mina kryckor och hjärtat bultade när jag öppnade altandörren. Men ljudet från skogens alla djur var nästan öronbedövande där ute. Jag kände hur spänningen släppte och sjönk gråtande ner på stolen. Lina betraktade mig ängsligt men sa inget utan gick rastlöst runt på altanen. Hon stannade till och försvann utan ett ord i väg ner mot slänten till stranden. När hon kom tillbaka var hon blek och såg illamående ut. Vad är det? frågade jag. Hon svarade kort och med ett tonfall jag aldrig hört innan. Boxspår, men det är inte från en get. För en get går inte på två ben. Vi satt där, min dotter Lina och jag, sida vid sida– –och betraktade sjön tills hon bröt tystnaden. Tänk om den kommer tillbaka, mamma. Jag funderade länge och svarade. Om den kommer så skjuter jag den. Jag ska ta jägarexamen. Lina stirrade förvånat på mig och sen kom skrattet helt naturligt– vi garvade så det ekade över sjön. Lina torkade tårarna. Det är bra mamma, sa hon. Men först ska vi riva den där jävla bastun. Imorgon hämtar jag släggan hos Andersson på riktigt. Dagen efter rodde vi över med en vilt skällande liten tjock hund i den gamla träekan. Och jag såg på när min Lina slog sönder de gamla resterna av bastun. Det har gått mer än fem år sedan allt det här hände och någon blek getman har aldrig dykt upp igen. Men kommer han så är vi beredda. Jag, min tjocka jakthund och min elgstutsare. Du har hört en ny början skriven av lyssnaren Jenny och uppläst av Eva Dotzi. Och med det har ni hört Creepypoddens sista berättelse för ikväll. Men för er kanske det bara är den första berättelsen för natten. Vem vet vilka minnen vi har satt igång hos er. Vi hörs igenom två veckor och tills dess skicka in din spökhistoria till s.se. Jag heter Jack Werner och ni har lyssnat på Creepy som produceras av Ludwig Josefsson som också gör musiken. På Facebook och Instagram heter vi Creepy Och som alltid, tack för att ni har lyssnat. P3, Sveriges radio.